Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallam tasliman kathira Amma ba'd Kita masih dalam pembahasan hadis Abi Hurairah Radhiallahu ta'ala anhu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 mereka berkeyakinan tentang satu bulan tertentu, apakah bulan Rajab atau ke bulan yang lainnya atau kami yakini tanggal tertentu adalah tanggal yang sial dan seterusnya makin demikian ini, ya kawan termasuk di dalam apa-apa yang telah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zad muslimun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 disebabkan karena keadaan bulan demikian. Inilah yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya akan kita sebutkan nanti, asbaha min ibadi mu'minun bi kafir. Bahawa di kalangan para hambaku ada yang beriman padaku dan ada pula yang kafir. Adapun yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan mutirna binaw'i naui kadza wa kadza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 Syayatin Yang mereka katanya Memudaratkan Dan terkadang Muncul di jalan Dan bisa berubah-ubah Nah Dan bisa menyesatkan seorang dari Jalan yang didalu, Dilaluinya dan Terkadang mendatangkan kemudaratan Terhadap mereka Nah Kalau zaman kita sekarang ya kawan Istilahnya apa Hah, hantu hmm. atau apalah Irfan, gendroa itu apa itu? Hah, gendroa ya? Ini dari jenisnya -jen juga. Nah, atau kuntilanak, iya. Nah, atau apa lagi? Ya, nah, kalau di Sulawesi, ah, popok ada istilah popok.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 Dalam berapa hadis termasuk dalam sahih al-Bukhari rahimahullah menunjukkan adanya al-ghilal. Lalu bagaimana kita mencocokkan antara hadis ini yang menafikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ghul. Tidak ada ghul. Naam, dengan hadis hadis yang lain. diantaranya disebutkan dalam kitab ini perlu dicek kembali sanatnya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 Menunjukkan adanya al ghilan. Sehingga yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan beliau, wal ghul, iaitu tidak ada al ghul atau al ghilan yang memudoratkan kita, nak yang menyesatkan dari jalan, yang menakut nakuti, ya, yang berubah ubah, nak dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan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 Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la adwa tidak ada adwa tidak ada penyakit menular dan telah kita jelaskan pendapat yang rajih dalam permasalahan ini wala tiyaratah tidak ada pula tatayur wa yujibuni alfaqlu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 bersikap optimis, husnudzan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang demikian inilah yang dikehendaki. Oleh kerana itu, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Laisa fil-i'jabi bil-fa'li wa mahabbati syai'un minasyirki bal dhalika ibanatun an-mukhtadah at-tabi'ati wa mujabil fitrah al-insaniyah al-latih tamilu ilama yuafiquha wa yulaimuha kemudian أخبرهم النبي sallallahu alaihi wasallam bahwa bukanlah dalam hal yang kesenangan seseorang terhadap al-fa'al optimis ya dan cinta terhadapnya tidak termasuk dari kesyirikan bahkan yang demikian menjelaskan tentang uh, yang menunjukkan tentang tabiat seorang dan yang semestinya dari fitrah manusia yang senantiasa condong kepada apa yang yang dia senangi apa yang sesuai dengan dengan apa yang diinginkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anhu hobbibah ilaihi mina dunia wanisa watib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyenangi dunia, menyenangi wanita. Demikian pula parfum. Wa kana yuhibbul halwa wal asal dan adalah beliau menyukai halwa. Demikian pula madu. Wa yuhibbu husna aw hasana saudi bil Qur'an wal adhan. Wajah tamiu irai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai suara yang indah ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim atau katakanlah dia mengumandangkan adan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimaknya. Wajuhibumaaali al-akhlaq wa makari masshim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai akhlak yang mulia ya dan pribadi-pribadi yang mulia wabil jumlah Yuhub kullak wa khair, wa ma yufzi ilayhim. Dan secara kesimpulan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai setiap kesempurnaan dan kebaikan dan setiap apa yang mengantarkan pada kedua hal tersebut. Kesempurnaan, demikian pula kebaikan. Wallahu subhanahu wa taala kadja ala fiqara izin nas al-ijab isma al-ismil Hasan wa mahabbatihi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 Demikian pula yang telah kita sebutkan dari asar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam al-Muattah. Qalu lalu kemudian para sahabat bertanya wa al falu apakah yang dimaksud dengan al-faal qala al-kalima al-tayyiba, yaitu al-kalima al-tayyiba. Nah, bahawa demikian ini disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah berzikir kepada Allah.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 dari Aqwa bin Amir berkata, "Dukhiratit tiyaratu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah disebutkan tatayur itu di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuha al-fa'lu." Bahwa yang terbaik dari at-tiyarah yaitu al-fa'lu. Maksudnya bahwa al-fa'lu tidak termasuk ke dalam at-tiyarah.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 Faidah roa ahadu kumaya kala hufal yakul apabila salah seorang kalian melihat apa yang dibencinya maka hendaklah dia mengatakan Allahumma la yati bil hasanati illa anta, walla yad faussiati illa anta, walla houla, walla kuwta illa bika Ya Allah tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, ya dan tidak ada yang menolak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 Wan ibni Mas'ud marfou'an dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' Yakni bahawa ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam takwir kitab ini bahawa Al Sheikh Al Albani rahimahullah mencapaikan hadis ini. Nama kecuali tambahan ada tambahan yang akan kita sebutkan ini tambahan mudraj sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiyarah itu adalah syirik. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam derajat lain diulangi sampai tiga kali. Yang ini adalah ta'kid, penekanan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 Ya, Modraj ada kemungkinan ini adalah perkataan Abdullah bin Masood radhiyallahu taala. Wa ma minna illa dan tidak ada dari kami melainkan ada kalimat yang tersembunyi dari perkataan ini. Nah, ada yang tersembunyi, ada yang mengkodar, dan yang dimaksud di sini bahawa wa ma minna illa wa fi qalbihi syai'un min dhalik tidak seorang pun dari kita siapapun dari manusia melainkan di dalam hatinya terkadang muncul perasaan tatayur iya kan na'am ya tatkala dia melihat sesuatu na'am terkadang ada perasaan yang kurang baik na'am sehingga terkadang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 rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahu oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan beliau mensahihkan wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Naam. Dan beliau menjadikan akhir dari perkataan ini yaitu wa ma minna illa dan seterusnya ini termasuk dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Wa li Ahmad min hadits Ibnu Amr. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr. Nah Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, "Man raddat khuttiyaratu an hajatihi faqad asyrakah." Barang siapa yang dengan tatayur itu menolaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan Menahan dia Ingin safar, dia batalkan safar Karena tatayyur Ingin berkunjung Ingin ziarah, tidak jadi ziarah Karena tatayyur Ingin melakukan suatu amalan, pekerjaan Tidak dia lakukan Karena tatayyur Naam Tasha'um Faqada ashroka Maka sungguh Dia telah melakukan kesyirikan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 sebab tidak ada Yang menetapkan Suatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang Mentakdirkan Suatu kecuali Allah Qalu Fama kafaratu dhalik Lalu para sahabat bertanya Lalu apa penebusnya? <tuh> ya Kita ingin Menghindari itu Kita ingin keluar dari tatuyur Tapi terkadang muncul dalam hati Qala Jawab Rasulullah sallallahu alaihi SAW Antakul Hendaklah kalian mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la illa thairuka wa ilaha ghayruk Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Naam Al khairu min Allah bi Subhanahu wa ta'ala Naam bahkan al khairu wa syarru min Allah Kebaikan dan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya saja ketika terjadi keburukan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 Jangan kita nisbahkan kepada Allah Asyarru Laisa ilaiki Bahawa kejahatan itu tidaklah dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Di antara yang menunjukkan Balaghah dalam Al-Quran Al Keindahan bahasa Al-Quran Ayat-ayat yang Seperti ini keadaannya Ketika disebutkan kebaikan Maka dinisbahkan kepada Allah Ketika disebutkan kejelekan Dinisbahkan kepada manusia itu seperti Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menghikayatkan perkataan Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Wa ida marittu, hah? Fahua yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Taiyab siapa yang menyebabkan Ibrahim sakit? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kan? Tapi Ibrahim tidak mengatakan wa ida amradani. Atau wa ida jalan imariban. Ibrahim tidak menyatakan demikian. Apabila Allah menjadikanku sakit, tidak kan? Tapi beliau mengatakan wa ida mar Kalau aku sakit, dia tidak disbahkan kejelekan pada Allah. Namun ketika kebaikan, syifa, kesembuhan, fahu ya Allah subhanahu wa taala yang memberikan padaku kesembuhan. Dalam suratul kahfi, namp, ketika khadir alaihissalam menjelaskan maksud-maksud beliau kenapa beliau menghancurkan pelahu kenapa beliau membunuh seorang anak, kenapa beliau memperbaiki rumah anak yatim tersebut tanpa pemungut upah sedikit pun naam apa kata beliau? amma syafinatu fa kanat lima syakini a'malun fil bahar, kemudian apa? ha? fa arattu an aibah dan aku pun ingin merusaknya, iya kan? Merusak kejelekan, iya kan? Beliau nisbahkan pada siapa? Pada diri beliau sendiri. Arad tu, aku ingin, ya? An aibah, aib, merusaknya. Ketika negatif dinisbahkan pada Khadir s-salam. Wa amalululam fakana abawahu mu'minaini fakhshina ayyuruhikahuma tu gian al-mukffara. Fa aradna ia kan? Ayub khairan min sukatan wa karam wa rahim. Faaradina kami menghendaki apa yang beliau lakukan terhadap anak itu? Beliau bunuh, ia kan? Dan pembunuhan adalah negatif. Nah, maka beliau nisbahkan pada diri beliau. Faaradina, tapi ketika dalam hal kebaikan, hum? wa ama, madzheqan, wa ama al jidaru fakana li gholamain yatimain fil Madinah wa kana abuhu wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuu huma sholihan fa arada rabbuka subhanallah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa astakhrija kanzuhuma karena positif kebaikan maka dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk asrar Al-Qur'an Karim dan balaghah Al-Quran Al-Karim. Naam. Maka hendaklah kamu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairu. Wa la tayra illa tayru. Tidak ada tatayur, kecuali dengan takdirmu, ketetapanmu. Tidak ada ketetapan, kecuali takdirmu. Naam. Ya. Ada sebagian orang yang jahil, yang bodoh dalam menerjemahkan wala ta'ir diterjemahkan apa ikhwan ya, dan tidak ada apa? Naam, at-tayarah itu dikasih bab bab kemanusiaan. Hmm? Nah. tidak mengerti apa itu tatayur? At-tayarah. Nah. Tidak ada burung kecuali burungmu. <laughs> Naam, ya. Diterjemahkan dulu. tidak ada burung kecuali burungmu. Okay. Naam. Ya, padahal tatayur dan di maksud at-tayarah yani ya wala ilaha zairuk na'am dan tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau na'am wala hu min hadis al-fadl Ibni abbas radhiyallahu an dan juga lahu ai li ahmad maksudnya Dalam al-imam ahmad dari hadith Al Fadhli Ibnu Abbas radhiyallahu an. Namun hadis ini disebutkan katanya dhaif ya. Yeah. Sebutkan sin dhaif namun Al Albani rahimallahu wahsahihkan. Naam. Ya. Yeah disebutkan dhaif terus disebutkan di bawahnya disahihkan oleh Al Albani rahimahullah Naam Abdullah bin Al ah ini rawi yang dhaif namun terjadi perselisihan apabila yang meriwayatkan dari Abdullah bin Al ah, yaitu dari kalangan Al Abadilah Abdullah bin Al Mubarak Abdullah bin Wahab ya seperti di sini Abdullah bin Wahab Abdullah bin Yazid Al Mukri apabila mereka meriwayatkan sebagian para ulama menerima namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang mendhaifkan Abdullah bin Alahi secara mutlak ya sebelum terbakar rumahnya dan setelah terbakar rumahnya dia asalnya dhaif nah wallahu a'lamu bisawab walhasan disebutkan di sini bahwa Al Albani mensahihkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mati arah tu ma'am bokeh Sesungguhnya tiaroh itu, ya, adalah yang menyebabkan kamu melakukannya ataukah yang menahan kamu untuk melakukannya? Ya ini, apabila dengan sesuatu itu, ya, dia optimis untuk mengerjakan, maka dia kerjakan. Maka dengan sesuatu yang dia lihat ataukan dia dengar tersebut menyebabkan dia tidak mengerjakan sesuatu tersebut, maka dia pun tidak mengerjakannya. Naam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 Oleh karena itu hadis yang tadi yang kita sebutkan Ini adalah resep yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Untuk untuk menjadikan Sandaran kita, tawakal kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la khaira illa khairuk Wa la tayra illa tayruk Wa la ilaha gairuka Wallahu alamu bisawab Fahim ilahun insyaAllah Pertemuan yang berikutnya kita masuki bab Maja'a fitanjim Tafadzulu Hafizahumullah